Мене зробив нещасливим. Ні, не говори мені про нього, яке мені до нього діло. Я йому не ворог, а трафилися такі сліди, що свідчать проти нього, то я його мушу арештувати. Мушу, чуєш, це моя служба. Коли він не винен, то в суді його правда покажеться. Анна, так чого ж ти від мене хочеш? Я при цінь з ним не була, нічого не знаю, лиш то знаю, що приїхав кровавий і казав, що його від побив. Жандарм, байдуже мені про це. Будеш те в суді говорити. Я про що інше хочу з тобою побалакати. Анно, дивися мені в очі. Бери її за плечі і вдивляється її очі. А ти ще гарна, молода, свіжа. Анно, любиш мене? Анна тремтить. Михайле, пусти мене. Жандарм, ні, не пущу. Скажи, зараз любиш мене? Анна, відвернувшись. Ні, ні, не люблю. Ти страшний, не люблю. Жандарм, грізно. «Гляди мені в очі, чуєш?» Анна дивиться йому в очі. «Скажи тепер, любиш мене?» Анна. «Михайле, братчику мій, не муч мене. Коли отак впираєш у мене свої очі, то мені так важко, так страшно, і сама не своя стаю». Жандарм. «Дурниці, говори, любиш мене?» Анна, ледве чутно. «Люблю». Жандарм. «Ще раз скажи, голосніше!» Анна. «Люблю». Жандарм. «Пам'ятай же!» ти будеш моєю. Стій просто, не трясись. Знай, що від мене не втечеш. О, я не такий, щоб тебе пустити з рук. Зараз мені щастя усміхнулося по тільких руках, то вже я тепер не випущу його. Зубами в його впирюся, а не випущу. Говори, будеш моєю. Анна. Ради Бога, Михайле, не говори цього. Я шлюбна жінка, я присягала. Гріх мені таке слухати, гріх подумати про таке. Жандарм а не гріх було дати мені слово, а потому вийти за другого, не гріх украсти моє щастя. Анна. І моє вкрадено голубе мій, і моє серце розбито, і мене з нелюбом спаровано. З туманом таких, що з ним ні в кут, ні в двері, що з нього люди сміються, що хіба хто не хоче, той з нього не глузує, а ти ще й дорізати мене хочеш. Жандарм. Дарма дурне говориш, коли це правда, що кажеш. «То будь моєю. злість тим, хто нас розлучили, наперекір тим, що вкрали наше щастя. Ми його відокрадімо, наше щастя». «Анна, Бог нас покарає. Бог». «Жандарм, не слухай того. Бог нашої муки не потребує. А трафилась нам нагода. То й пожиємо свобідно та покоштуємо щастя». «Анна, чи довго воно протриває?» «Жандарм, щастя ніколи довго не триває». Щастя все день, година, одна хвилина. Анна, а потому? Жандарм, а потому? Мені то в голові, що потому буде. Досі бідували та мучились, і потому те саме буде. Ова велика невидальщина. Хіба тобі страшно? Анна, не зводячи з нього очей, ледве чутно. Ні, не страшно. Жандарм, так хочеш бути щасливою? Анна, так само, хочу. «Жандарм, так будеш моєю?» «Анна, так само. Буду». «Жандарм, пам'ятай же, держу тебе за слово. А як і тепер мене обдуриш, то горе тобі. Я страшно пімщуся на тобі і на нім». «Анна, так само. Ні, не обдурю. «Жандарм, ну, продрухайся. Що це ти, мов, крізь сон говориш?» Потрясає її за плечі. «Ось вони надходять. Плач, ламай руки, щоби нічого не догадалися». Проси мене, щоб я його помилував. А як відведуть його до міста, то я до тебе навідаюсь». Анна із заломаними руками стоїть мовчки коло печі. Ява шоста. Ті самі і Микола скований, Віт і селянин. Жандарм. «Ну що ж, війте, найшли що підозреного?» «Віт, нічого гісінько, пане Шандаре. Тільки на санях двох лещетів нема, а на третім троха кров'ю замазано». Жандарм. «Ага, це також важне», – записує в книжці. «Ну, а тепер ведіть його. Оці речі заберіть. Леща ти з витягли?» Присяжний, «Я вийняв, ось він». Жандарм, «Добре, візьміть, пантруйте, аби кров не стерлася, а ви – війте. Форшпан для нас, вистарайте. По снігу важко буде арештанта, аж у місто пішки гнати. А може у нього спільники є, то щоб де в лісі не напали та не відбили?» «Микола, господи, що се зо мною діється? За що на мене така кара тяженька?» Війд шкробається в голову.